Де пак не радий, щасливий з того, а тільки нап'ється мені і не гуляється. Скажи, що ж у тебе на серці? Не так тая воля добувається, як годилося б. Нема на що нам брататися з одвічними ворогами нашими бусурманами. Вони тільки хліб наш споживають та нашими руками собі здобич добувають, Не треба нам нічоїї помочі. Хто хоче бути вільним, той сам повинен собі волю здобувати. А ти гадаєш, що мені бусурмани любі? Та я хоч рубав би їх власною рукою. «Що не так, гетьман робить, то не так», – говорив Нечай. От послухався тепер чогось короля і не добув Варшави. Що нам той король, щоб його слухатись? У нас тепер своє королівство, а не королівство, то гетьманство». «Україна, от і все, повинні робити, що маємо за краще для свого народу, а не те, що бажано панам та королеві». «Я сперечався з гетьманом», – говорив богун. «Я застерігав його, що треба добувати Варшаву і примусити короля зректися України назавжди. Але гетьман зауважив мені, що, на його думку, Україна не зможе вдержити своєї волі, бо оточена ворогами, а що король – Згодиться на те, щоб Україна була Вільною спільницею Польщі Знайшов дурнів Тобто пани зречуться своїх маєтків. Не буде того, поки Не вигубимо їх всіх до одного Те ж саме і я кажу Зрадів Богун Хінчай скоріше свою гулю Та рушаймо на поділля Понад Дністром Ще чимало панів переховується По замчищах Так Богун ховався з своїм коханням, що не був щирим навіть з побратимом і свою нудьгу звернув на військові справи. «Ну що сьогодні чула?» «А старочко? питала одного ранку Марина свою вірну служницю. «Чи немає якої-небудь новини?» А стара засміялася. «Фатима полейлася з рибідою», Зате посварилися. Ой ні, ні, перебила Марина. Не про гаремні новини, я питаю. Мені вадить їх слухати. Ти скажи, чи немає яких звісток з України. Про те, що Хмельницький прислав ханові багато поляків бранців, я тобі вже говорила. А от сьогодні справді велика новина. Сам хан збирається йти на війну. Дівчина почала хвилюватися. Так, тепер скоро повинно те статися. Україна буде вільною, а я? Я буду жінкою хана. Так воно повинно бути, моя дитина. Козаки разом із татарами вже і так перемогли поляків. А як ще прийде сам хан з ордою, то, певно, вони вже зовсім знищать Польщу. А глибока мука відбилася в очах дівчини. І вона кілька хвилин мовчала, далі ж потихшивши голос, соромливо звернулася до Астари. А про нього нічого не чула. Чи живий він? Євнух Гамид чув от Тимоша Хмельниченка, що з прибічників гетьмана вбито тільки ганжу на герці під пилявою, а чорноту поранено під замостям, та ще перебийність помер від пошесті. А богун та нечай зажили собі великої слави. «Слава Господеві!» – зітхнувши промовила дівчина. А у голові її блискавкою промайнула гадка. «Певно, він носить моє волосся, а носить, то не забув». Овечері того дня, ідучи гаремом, хан завітав до Марини. Дівчина покірливо його привітала і поцілувала в руку – Ну от, дитино моя, ласкаво промовив іслам Гірей. Тепер ти повинна бути певною, що я чиню те, що обіцяв. Тугайбей по моєму наказу допоміг Хмельницькому визволити Україну з-під польських панів. Але король ще не хоче ставати до згоди з козаками і збирає нове військо. А щоб зрештою збити йому пиху, я йду на війну сам і, будь певно, досягну того, що твій рідний край стане вільним назавжди». «У тебе добре серце, великий царю», – відповіла Марина. «Тепер я вірю, що ти справді покохав мене, бо приймаєш на себе таку турботу і не боїшся небезпеки війни по моєму проханню. Повертайся скоріше з славою і принос із собою щастя України, а я зустріну тебе з коханням в серці». А через кількі день після того по вузьких вулицях Бахчисарая сурмили сурми, ріжали і нетерпляче били копитами тверду землю баскі коні, а за брамою на розлогому полі, скільки оком глянь, коливалося і виблискувало зброєю татарське комонне військо. У передньому подвір'ї ханського палацу зібралися мурзи табеї і, сидячи на конях, чекали, поки вийде хан. Він вийшов поважний, спокійний своєю владою, вбрати в недовгий жовто-грячий золототканний халат, обутий в жовті з синіми розводами сап'янці, в островерхій хутровій шапці. Він мав бравий вигляд, його трохи посивіла борода, не перешкоджала йому скидатися на молодого. Ханові підвели білого арабського огря, осідленого золотокованим сідлом, срібними стременами і зброєю. Старший євнух, ставши навколюшки, підставив ханові своє плече, і той, обіпершись на нього ступнею, скочив на коня і поїхав із двору. Слідом, оточуючи хана півколом, поїхали мурзи, і весь цей різноманітний блискучий натовп, проминувши базар, виїхав за браму на поле, рясно вкрите татарським військом. Хан їхав понад лавами свого війська, оглядаючи його. Ближче всіх добрами стояли гірські татари з кримських узгір'їв, у різнокольорових сорочках, сагайдаками та луками за плечима, далі кримчаки степового Криму, в жовтих та білих халатах з кривими шаблями при боці, ще далі степові ногаї, вивернутих наверх хутром кожухах, з довгими списами в руках і, нарешті, безкраєю лавою. Простяглися черкеси з Кавказу у своїх довгих киреях з різноманітною зброєю. А всі ці народи підлягали ханові і прислали, виконуючи його волю, своїх синів, щоб іти разом з ним на війну. Оглядівши всіх, хан махнув рукою, і все це військо рушило шляхом до Перекопу. І далі на північ, де до хана мала прилучитися Буджатська орда. На чорнім шляху Хмельницький сполучився з ханом, і обидва величезні війська посунулися кількома шляхами на північ та на захід за случ річку. Козаків було сто тисяч, а орди ще більше того. Ішов тут і богун на чолі Вінницького повку. Позад війська довгими гадюками тяглися обози з харчами та військовим знаряддям, а понад військом темними хмарами крутилися чорні кроки, чуючи собі велику здобич. Поляки не спромоглися ще зібрати стільки війська, і через те не насміли стати проти спільників в чистому полі, а довідавшись, що ворожа сила наближається, почали окопуватися під Збаражем. Місце їм добре до того сприяло, бо з одного боку їх захищав міцний замок, а з другого боку і ззаду були великі ставки. Оглядівши ворожий табір і побачивши, що біля ставків поляки не встигли поробити окопів, гетьман вирядив Бурляя з його повком добувати ляхів з того боку. Бурляй, той самий старий запорожець, що торік їздив в Смельницьким в Крим, був зараз гадяцьким полковником. Не первина була цьому славному звитяжцеві водити козаків у бій. Знали його вже добрий польські землі і татарські степи, чорне море і турецькі городи. Не вперше й смерть зазирала Бурляєві в очі. Все тіло цього козацького лицаря було вже порубцьоване, немов помережене ворожими шаблями і списами. Упорядкував Бурляй своїх гадячан до бою. Виїхав наперед Повку, перехрестився на схід сонця і промовив «Раз мати на світ породила, раз і вмирати!» І махнув перначем. Збилося поміж ставками Курява, і вихорем полетіли козаки на ворожий табір. Вдарило вони на угорське військо, що було в наймах у поляків, і обороняло табір з цього боку. Не витримали польські наймити козацького наскоку і кинулися тікати до обозу під захист возів. Враз вкрилося поле угорським трупом. Козаки рубали втікачів шаблями, кололи списами, били келепами і давили кіньми. І багато-багато полягло тут чужосторонніх наймитів, що за гроші прийшли знищувати чужу волю. Загнав бурляй воргів у самий обоз і забігши поміж вози, і там клав ворогів на обидва боки Але тут здивався він з другим завзятим лицарем-українцем Що вже зрікся своєї української крови і своєї віри Та за панські ласощі і шанобу запродався полякам То був Ярема Вишневецький Він з кількома тисячами вершників вдарив гадячанам у бік Поміж вазами збився гармидер Козаки помішалися з ворогами і билися в розсипку один проти десятьох, а з попідвозів угорські втікачі почали бити на них зрушниць. Тяжко стало гадячанам. Не один козак поклав тут голову за волю рідного краю. Багато дітей козацьких посиротіло в цей день, не одна і дівчина в гадячі буде побиватися, надіждавши свого милого споходу. Забув гетьман завчасно подати Бурляєві помочі. І притиснув Вишневецький Бурляє зрештою гадячан до ставка, намагаючись всіх потопити. Бачить з другого боку ставка славний Морозенко, що вскочив Бурляєв тяжку пригоду і знесилюється, відбиваючись від дужого ворога, та й гукнув він до своїх козаків. «Гляньте, пане брати, гинуть наші на тім боці! Зрятуймо братів!» Кинулися козаки за Морозенком поміж ставків і вдарили павкам Вишневецького в бік. Але велика ворожа сила і нелегко крізь неї продертись. Не шкодує життя свого славний Морозенко, щоб зрятувати товариша. От він вже недалеко, аж бачить, перебилася надвоє. Гостра шабля, вірна подруга старого богатиря бурляє і обступили його вороги тісним колом. Не маючи чим оборонятись, вихопив старий полковник з за пояса пернача і бив їм ворогів по головах, мов келипом. Але недовго протягся той нерівний бій. Ворожі шаблі сікли українського богатиря і по плечах, і по руках. Ось ось Морзенко близько, але впав уже славний бурляй, порубаний та постреляний. Лишивши по собі на світі тільки невмирущу козацьку славу. Розігнав Морозенка ворогів, що, мов вовки збіглися до теплого трупа, підскочив до славного товариша, але той вже не дихав і, розкинувши по скривавленій траві могутні руки, дивився в блакит неба мертвими очима. Не віддамо, брати, тіла нашого славного лицаря, ворогові на знущання, візьмемо товариша та поховаємо з щастю. Хопили козаки порубане тіло славного полковника і понесли до козацького табору. Вирятував Морозенко Гадячан заставка, та вже їх було небагато. Побачивши, яка в Яреми гостра зброя, Хмельницький не схотів далі штурмувати ляхів під Збаражем, щоб не вигубляти багато козаків, а почав добувати їх облогою та без Поки тяглася та облога, і поляки гинули з безхліб'я, Гетьман дістав звістку, що до Збаража наближається на поміч Вишневецькому сам король з кількома десятками тисяч війська і поспалитим рушенням. По нараді з ханом гетьман лишив полковника Чорноту з пішим поспільством додержувати облоги, а сам з богном, нечаєм, джаджальєм і з усім ліпше озброєним військом рушив разом з ханом на зустріч королеві. Спільники вистежили польське військо біля міста Зборова саме на перевозі через річку Стрипу. Діждавши, поки король з половиною війська перейшов двома мостами на другий бік річки, гетьман направив богуна з трьома павками козаків та з чималою силою татарів на ту половину польського війська, що ще не встигла перейти мостами за річку, а сам з ханом прийшов за річку далеко від мостів, щоб несподівно вдарити на переднє військо, де був сам король. Засівши з козаками в лісі недалеко від перевозу, богун чекав обідньої пори, щоб вдарити на ляхів саме під час обіду. По бідрічку зранку налягав туман, і поляки нічого не відели про козаків. Коли в обідню пору туман розвіявся, богун Видрався на дерево, і вся місцевість стала йому як на долоні. Через величезні зелені луки срібною гадючкою викручувалася маленька болотяна річка. На лузі по цей бік річки стояло, розташувавшись понад річкою, багато возів польського обозу. Вози простяглися і на самий міст, що сполучав тут обидва береги річки, і тяглися шляхом за річкою. Погоничів побіля возів не було, вони повипрягали худобу і посідали обідати. Обідало і усе польське військо, розташувавшись широко по возами і геть по зеленому лузі невеликими купами. Не відуючи свого судного часу, поляки порозлягалися на запашній границі так безпечно, неначе виїхали на полювання. «Ой, хмільне ж буде сьогодні ляхам пиво, що вони наварили!» Звернувся багун до полковників і, показуючи довбні на ворожий табір, жартуючи, додав – Чи не підождати трохи, поки дообідають? Адже нечемно панів турбувати. Довбня весело сміявся, нетерпляче тримаючи свого келепа, щоб скоріше дати йому роботи. – А проте починай, батьку, – сказав він, бо як пообідають, то дужчі стануть. Польське військо, що було зараз на очах богуна, наполовину складалося з посполитого рушення, з Галичини. Посполиті були православні або уніати, католиків з них було небагато, а проте розмовляли вони всі по-польському. Це була українська шляхта з Перемишля та з Львова, недолішки, що так само, як і польські пани, дивилися на український люд, як на щось нижче за себе, і через те не приєдналися до великого руху українського народу. Не вспіли поляки недолішки дообідати, не вспіли чарок допити, а вже багун, розгорнувши козацькі павки шроченної лавою, як божа кара вдарив на них перекидаючи вози і рубаючи всіх, не розглядаючи чи то пан, чи то простий жовнір. Нечуваний гармидер збився в польському війську. Хто вспів скочити на коня, той намагався тікати, але тікати через міст було неможливо. Там погоничі покидали вози, а перелякана худоба поперекидала їх і щільно загартувала міст від краю до краю. Намагалися тікати бродом, але там знаходили собі смерть в болоті. Піші метушилися поміж возами і там гинули від козацьких списів. Коронне військо намагалося було упорядкуватись, але з його боку вискочили з лісу татари і задавили поляків своєю великою кількістю. Почалася нелюдська різанина. На півмилі вздовж річки вкрили поляки зелені луки своїм трупом.